nukta tano ni kutokuzuru watu katika wakati huu majanga haya ambayo kwamba ni ya kuenea na kusambaa na kuambukizana basi ni bora zaidi watu wajizurie kuzuru wenzao itakuwa ni bora zaidi na hii ndio dini inavotufunza dini inavotufunza watu wasizuriane katika wakati huu kuna njia nyingi ambazo kwa unaweza kujulia mwanzako hali kuna simu pigia mwenzako simu Naam, mtumie mwenzako ujumbe mfupi hizi ni katika njia ambazo kwamba inafaa kwa wakati huu lakini mmoja kutoka katika sehemu mpaka sehemu nyingine kwenda kuhudhurun wenzake Hii vile vile ni hatari katika siha na afya ya wenzake na katika hiyo endapo mtu akihisi kwamba ye ni mgonjo anahisi zile alama ambazo kwamba inahusiana na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 anatweleza la darar wala dhirar maana hadith ninini ad-darar yahsul bila qasd Mtu kudhuru munzake ni kumdhuru basina kukusudia yeye wad-dhirar yahsul bi qasd na ni mtu kumdhuru munzake kwa kukusudia wa hadha ashad min ad-darar ma ni baya zaidi kuliko Ila mtu kudhuru munzake kudhuru mwenyewe kwa hivyo hakuna kudhuru wala hakuna